Ó, ezt bekapcsolni. Köszönöm. A mai téma a hit és remény lesz. Uh, szerintem uh, ez, egy, ez, egy, ez egy nagy áldás lesz nektek. Áldás volt nekem készülni uh, ezen gondokon. Mi tudjuk, hogy a hit nagyon fontos. Uh, később fogunk olvasni... Uh, a zsidokhoz írt leveléből, hogy híd nélkül nem lehet tetszülni Istennek. Szóval tudjuk, hogy egy alap dolog, nagyon fontos dolog. De sok sok, sok, sok probléma, probléma adódik arról, hogy a híd szó az hasonló, mint a szeretet szó, hogy nagyon-nagyon sok definíciója van. Tudom, elnézést, hogy nem, nem néztem föl a magyar szótárban, de tudom, hogy a, egy angol szótárban a faith, a hit szónak van valami 17 jelentése. De, de jó hírunk van, mert a Biblia ad egy, egy magyarázat, vagy egy, egy defi, definícióját, ami Istentől van, és amihez ami által tudunk sok mindent tanulni a hitről. De hogy úgy um, kicsit a hátsó ajtó uh, ajtón keresztül közelítünk, közelítem ezt a témát. Arról, hogy egy kicsit az elégedetlenségről. Uh, nem tudom, hogy hogy vagytok, én gondolom, hogy hasonlóak vagytok, mint én. Én elégedett elégedetlennek, uh, já, én mondtam Marendanak, hogy ezerszer kell ezt a szót mondani ma, és mindig fogom uh, botolni rajta, de Okay. <laughs> Én elégedetlen uh, vagyok sokszor, sok területen az életemben. Gondolom, hogy ti is. Uh, elégedetlen vagyok most uh, a házunknak a méretével kapcsolatban. Amikor mindenki iton, mondjuk Ricsi vagy van most, akkor igazán kicsi. Tudod, elégedetlen vagyok uh, az autónknak a a korával kapcsolatban, mert nem tudom, 14 éves, 16 éves autók drága, drágak fenntartani. És, és nem tudom, mehetünk, ne, mennyire mehetünk vele? Tudod, a külföldre lehet menni vele, mert külföldre nem akarunk lerobbanni elégedetlen lehet lenni sok mindenen a testünkkel kapcsolatban, hogy t -t -t -t, egyre nagyobb az arcom, <gül> egyre, egyre nagyobb a, a derakam fölötti rész, uh, hogy és, uh, elégedetlen is panaszkodunk, hogy uh, de um, gondolom, hogy ti is hasonlóak vagytok erről, Um, talán a tested nem működik, nem működik úgy, ahogy gondolod, uh, talán az állásodal van sok elégedetlenséged, vagy a házassággal kapcsolatban, családi um, állapotta kapcsolatban. Talán elégedetlenség van benned. Én fogom mondani ma, hogy az elégedetlenség, uh, azt nem akarom, hogy hallod, hogy én mondom, hogy az elégedetlenség jó. De van egy terület, ahol az elégedetlenség jó. És az a lelki területen. Ma uh, de, de kezdjünk, kezdjünk uh, vagy folytassunk, visszatérünk az elégedetlenséghez. Itt, itt van egy nagyon fontos vers, ti tudjatok, ugye? Mert kegyelemből nyert, uh, nyertek üdvösséget, hitálta. Kegyelemből nértek üdvösséget. Szóval ez, ez a legnagyobb szükségünk, ugye? ugye hogy üdvözöljünk, hogy ne kárhozatba megyünk. Hogyan lehet uh, üdvözölni? Kegyelem által. Remélem, hogy tudtok ezt megértelmezni. Mert igazán mi igyekszünk hétről-hétről Isten kegyelméről beszélni. Nem, nem jövünk Istenhez tudod, kincsekkel. Tudod, ő nem mondja, hogy Jaj, akkor nekem nem volt ilyen, akkor köszönjük, gyere, gyere az én csapatomhoz. Tudod? Mi nem, nem jövünk hozzá, tudod, a jó képőségünkkel, bár, bár nagyon jó képű a lackó, de, de Isten nem mondja, hogy jaj, de szép vagy. Tudod. Uh, mi öszintének vagyunk, mi, mi csúnyák s, és. Uh, és um, és a, a szegények, mi így jövünk Istenhez. Nekünk nincs semmi értéke. Krisztusnak minden van, ami értékes. Mi jövünk hozzá üres kezekkel, ugye? Ő kezeli a bűnünket, és ad nekünk az ő igazságát. Ez kegyelem. Miért? Ura, miért szeretsz engem? Kegyelem, kegyelemből. Mindig van probléma, amikor a feleségem kérdezi ezt. Miért szeretsz engem? Ha adok a biblikus választ, csak azért. Azért, mert döntöttem. Ő fog mondani, hogy akkor nem vagyok szép. <gül> szóval, lányok, ne, ne kérdezz a férjüktől azt a kérdést, mert, mert bajukban. Mindig, ugye? De kérdezzünk Istentől, hogy miért szeretsz engem? Mert én döntöttem. Az a válasz. Kegyelem. Kegyelem. Nem hozunk semmi értéket Istennek. Ő hoz minden értéket a kapcsolatunkban. Mi értjünk meg ezt, ugye? De értjünk meg ezt. De sokszor nem így élünk, ugye? Ez, a, ez a leg, az egyik legnagyobb probléma. A legnagyobb kérdésem, hogy miért az egyház a gyűlökeszetünkben. Miért? Velem is ez történik, hogy megértem a kegyelmet, de nem tudok vele élni. Nem, nem tudok ezzel élni. Tudod? Inkább, inkább én erőtessem magamat. Én, inkább én próbálom felmagasztalni magamat. Én próbálok produkálni valami jót, hogy tudok bebizonyítani Istenek, hogy jót választott. Értitek meg ezt? Egyet, egyet érezitek magam, velem ez, ezzel? Mi megértjük a kegyemet, de nem sokszor nem, nem így élünk. Nem, nem kapaszkodunk Isten kegyeméhez, mint az egyetlen reményünk. Nem magasztalunk az ő kegyemet. Inkább magasztalunk a saját tehetségünket, a jó döntésünket, a, akármi. És amikor nem sikerül, akkor depressziósak vagyunk, ugye? Mert túlz, túlzatosan fontosnak tartjunk magunkat. Túlzatosan fontosnak tartjuk a mi jóságunkat. Megint buktam. Tudod, megint csináltam ezt. Nem akartam. Oh. Tudod, ez, ez mutat, az kéne mutatni neked, hogy nem kegyelemben élsz. Mert aki megérti a kegyelem, azt mondja, hogy igen, buktam, de ez várható. <gül> nem, ne értsétek félre, én nem mondom, hogy bukjátok meg. Ne, ne, ne vétkezz Isten kegyelme miatt. De amikor védkezünk, van kegyelmes Isten. Ugye? És mi mondjuk, hogy pff, bűnös vagyok. Köszönöm a kegyemet. Miért megértjünk ezt? Miért értjük a kegyelem? Tudod, ez, ez egy olyan dolog, nem érdemeltem, de megkaptam Istentől, de nem tudok így élni. És talán ez a szó, ez a, kis, ez a két szó nagyon fontos ennek az, az egész témának. Mert kegyelemből nyert, uh, nyertetek üdvösséget hit által. Kell, kell a hit, hogy kegyelemben maradjunk. Kell a hit. Csak Óvossunk a többit. És nem tőletek van Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Így ilyen így a, így a kegyelem. És hogy lehet alkalmazni az életünknek? Hitáltal. És korábban mondtam, hogy majd olvassunk később, hit nélkül nem lehet tetszülni isnek Istenek. Ez nagyon-nagyon fontos. És szerintem Pál ott az Efizus levelében, ő beszéli hitről mint, mint a szikra, ami begyújtja a kegyelmet. Üdőségünk van kegyelem által, vagy kegyelemből hitálta. Az a szikra, ami begyújtja a kegyelem tűzét a szívünkben. Ez ami sokszor hiányzik a bennünk hit. És én szeretnék uh, három dolgot mondani hitről. És, uh, és szeretnék kérni, hogy lapozatok a zsidokhoz írt leveléhez, a 11. fejezethez. Ha, ha bárki kar valamit tudni hitről, akkor erre a fejezetre kell lapozni. Mert itt van definíciója. Ahogy mondtam, a világban sokféle a magyarázat van egy hitről, vagy sokféle elképzelésről. Sőt, amikor valaki vesz autót, vagy, vagy házat, akkor hit, hitel. <gül> Tudod, ez nem jó. Ugye, hiszem, hogy vissza tudok fizetni ezt 40 éven át. Tudod, talán az a hit, az nem uh, valóságban uh, van. Nem, nem tudom, talán igen, nem tudom. De sok elképzelés van hitről. Azért nagyon fontos, és Isten adott egy, egy uh, definíciót róla, és uh, bátorított minket, hogy bízünk benne. Uh, és megértsünk. Uh, uh, uh, uh, mi az a hit? Szóval, zsidokhoz levele. 11.1. Ezt olvassunk az elén, hogy a hét pedig remélt dolgok felüli bizony, bizonyosság és nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem tudom, hogy ez segít neked, de sok mindent látunk benne. Tudod, egy nagyon fontos dolog az, hogy azt mondjuk, hogy nem látott dologról való meggyőződés. Ha látod, Sokszor mi mondjuk, hogy ha látok, Hiszek is, ugye? De figyelj, ha látod, akkor nem kell hit. Az tudás, ugye? A hit az kell azokról a dolgokról, amit nem látunk. Ugye? Látunk Istent fizikálisan? Nem. Kell hit. Látunk az ő gondoskodását? Hát valamennyiben, de nem direkt módon sokszor. De kell hit? Hogy látunk az ő dicsőségét? Nem. Látunk a, a, a bűnnek az átkát darabolva, tüzelve, kidobva? Tudod? Nem. Nézzünk a keresztre, és hit, hit kell, hogy megértsünk, hogy az ő teste és vére megmos engem, és helyre rak engem Isten előtt. Látom a mennyországát? Nem. De van reményem bennem, benne. Hit, hit kell ahhoz a dolghoz, amit nem látunk. De visszamegyünk ott az első sorban, és kiemelem ki, eh, eme, emelem egy szót. A hit pedig a remélt dolgok felüli bizonyosság. Remény. Az egy szép szó. Szerintem az, az egyik legszebb szó a magyar nyelven. Remény. És azért kezdtem az elégedetlenségről beszélni az elén. Mert a reménynek az alapköve az elégedetlenség. Elégedetlen vagyok kocsimmal kapcsolatban. Tudod, látom, hogy talán két-három év múlva nem lesz autó belőle. És <gül> reményem van, hogy addig lesz új. Ugye ha aki egyidül álló. Talán nem tudom, reméli, hogy majd egyszer házas. Én, én emlékszem, hogy 25 évesen voltam, és reméltem, hogy házas, házasság tudok kötni valakit, tudok bebeszélni valami, valami lányba, hogy, hogy igen, mondjon nekem. Volt reményem. Miért? Mert elégedetlen voltam az egyedül állóságommal. Azt nem jelent, hogy panaszkodtam, és tudod, de, de, de nem akartam így maradni, öröké. Az elégedetlenség az egy, az egy jó dolog lehetne. <gül> ha nem panaszkodunk, ha nem, tudod, de a lelkiekben. Hadd had, had, uh, um, had mondom, hogy gondolkozzatok most a lelki életedről, tudod, az Éma életedről, az együttjárás Istennel. Én szeretném mondani, hogy az eléged, a, a, a megelégedés az egy, az egy valamiféle mm, ellenség annak, hogy növekedjél az úra kapcsolatban. Szerintem has, hasonló, mint bármilyen kapcsolatban. De most lassan a feleségem lesz 16, 16 éve, ugye? Októberben. Október 16, szóval ha akartok virágot, vagy nem csokit. <gül> <gül> uh, és ha uh, um, bármikor mondom én, hogy már lassan 20 év ismerem őt, nem, nem kell őt keresni, vele járni, érdeklődni, érted? Akkor igazán kihalna a kapcsolat. Ugye? Ha, ha abban a pillanatban, amikor én mondom, hogy én ismerem őt, hadd ismerkedjem valaki mással, <gül> a kihal a kapcsolat. Mm. Kell egy elégedetlenség a, a házasságomban, hogy, hogy keresem őt, hogy ismerjem őt meg jobban. Ugyanaz van veled és az Úr között. Kell egy elégedetlenség. Én nem akarom mondani, hogy én, én, én nem, mondom, nem mondom ezt, hogy károsztatlak titeket, hogy nem elég, eléget imádkoztok, nem eléget uh, szolgáltok, vagy Bibliát olvastok. Az valószínűleg igaz, de én nem azért mondom. Én mondom, hogy felkecsem Benetek a szomját. Igazán tegnap este, ez az, az a napon volt szó a szomjúságra. Mire vagy szomjas? Szomjas vagy egyáltalán? Remélem, igen. Kell. Kell egy kis elégedetlenség. Mert ha nincs, akkor nem fogsz előre lépni. Nem lesz reményed. Mert igazán a remény erről szól. Ilyen az életem, és nem jó, de remélem, hogy majd jobb lesz. Ugye? Ha itt vagyok a gödörben, tudod, és csak otthon is, ítsa, otthon is a dolgokat, tudod, képet teszem itt a gödörben, itt, itt élek, teljesen elégedett, elégedett vagyok, akkor soha nem lépek ki a gödörből. Ha itt vagy egy kapcsolatban Istenel, és langyos, vagy hideg, vagy talán ma összintén tudsz mondani, hogy nincs kapcsolatom Istenel. Ha elegedett vagy abban a helyzetben, akkor nem fogsz lépni. Soha nem fogsz mondani, hogy remélem, hogy majd kapcsolatom lesz az élő Istenel. Remélem, hogy majd egyszer lássam az ő dicsősét. Remélem, hogy majd egyszer... Hallom az ő hangját, hogy megértsen az ő akaratát nekem. Reménye, reménynek a alapköve az elégedetlenség. Ne legyetek elégedett az úrvaló kapcsolatban. Értitek? De legyen remény. Mert ez, ez nagyon erősen kapcsolódik a hithez. De valóban uh, talán sokan mit tudunk egyet, vagy egyet érezni ezzel az elégedetlenséggel, mert magyarok vagyunk, majdnem. Majd nem mindenki itt magyar. És aki nem magyar, az majdnem magyar. De mit tudunk egyet, egyet érezni ezzel? Elegedetlen? Igen. Most, most az én nyelvemet beszélsz. Uh, de a hit az sokat több, mint, mint elégedetlenség. A hit az sokat több, mint remény. Mert uh, Ugye, lehet reménykedni olyan dolgokban, ami nem igaz, vagy ami nem jó nekünk. A hitnek van egy, a, egy tárgya. Az, az, az, az, az amiben, vagy akiben hiszünk. És az a tárgya maga Isten. Ez pár később a, az író ezt írja. Hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istenek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, csak ott megáll, aki Isten elé járul, aki, aki akar közele, közelíteni Istenhez. Ha, ha elégedetlen vagy, tudod, valamiben, ez. Tudod, ez csak a kezdeten. Mert onnan van pár út. Lehet csügedni. És néha ezt, ezt csináljunk, ugye? Lehet panaszkodni, lehet csügedni. Lehet tompítani. Inkább megyek kocsmába, és elfelétem, hogy már elégedetlenségem volt. Hagyj elfelétsem, hogy van problémám. Sőt, az Agora kávézóban, nem tudom, hogy még mindig ott van, de angol volt firkálva az ablakon, hogy az alkohol nem, uh, nem megoldja a problémát, csak segít, hogy elfelejtsd, hogy problémád van. Mi, mi megijedtünk ezt, ugye? A tévé, oké, okay, talán keresztények vagytok, és nem fogtok részekedni, tudjátok, hogy ez bűn, ugye? De inkább Hadd tompítsom ezt az érzést tévével, facebook al nem tudom mivel, ugye? Szóval az elégedetlenségtől van sok út. És, um, és azt mondja, hogy aki Isten elé járul. Tudod, engedj, hogy az elégedetlenséged vezet téged az Úrra. Mert ő a hitünknek a tárgya. Tudod, az életem nem lesz jobb új kocsival. Oké, okay, talán egy picivel jobb. De, de nem sokkal. Talán a, aki áll, a, a te életed nem lesz jobb feleségedel, vagy férjedel. Oké, okay, talán egy picivel. Te nem sokkal. Mert ugyanilyen ugyan, ugyan problémád lesz akkor, mint most, csak nagyítóval. Vagy még több. Ugye? Ha uh, elégedetlen, vagy a, házas, uh, vagy a házas állapotban, tudod, nem lesz az, tudod, uh, nem lesz a boldogabb vállás után. Tudod, e, mi, mi gondoljunk sokszor, hogy a hit, uh, vagy, és sőt, a világ ezt mondja, hogy, uh, nem fontos, hogy miben hiszel, csak hogy legyen hit. Az, az nem igaz. Az nem igaz. Uh, itt láttunk, hogy a hitünk Istenben kell tenni. Az elégedetlenségből van remény. A remény hité válik, amikor Isten elé jövünk. Istenhez jövünk. Tudod, az elégedetlenség és a téves remény tudna vezetni engem, hogy bankot rabol. Rabolnénk. Ugye? Elégedetlen vagyok. Reményem van. Boldogabb leszek, ha a bankot rabolok. De mi tudjuk, hogy ez, ez, ez téves. Az nem hit. A hit az abban, amikor Istenhez megyünk. Látunk Istent? Nem. Látom a bankot? Igen. Szóval látod, hogy visz, ha visszavegyünk az első versenőt, a láthatatlan dolgokban. Mi inkább akarunk ragaszkodni, amiben látunk. Az emberekben, a, a pénzben, a tárgyakban. De, de hitnek a hitnek az eszenciája az, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit nélkül pedig lehetetlen Istenek tetszeni. Mert aki Istené, Isten járul. És én, én biztos vagyok, hogy vannak olyanok itt, akik mondjuk felnőtt korban tértetek meg, és szerintem ti tudtok bólogatni velem. Talán, talán volt problémád az életedben, talán nem. De, de tudtad legmélyben, hogy van valami rossz. Tudod? Van több az életnek, mint ez. Tudod? Nem vagyunk kutyák, akik csak fekszenek egy kicsit Esznek egy kicsit, tudod, a, a papucsot viszünk a gazdáinknak, és majd amikor öregkorban kapjunk egy injekciót, és vége. Tudod? <gül> <gül> <gül> és sokan, sokan akarják így élni az életet. De, de aki Istenhez járul, aki Isten járul, mi, mi tudjuk, hogy nem. Van több. Tudom, hogy a tudósok, meg mindenki azt mondja, hogy milliárd év, meg, meg esély, meg nem tudom, vagy, vagy csak véletlenül. De, de nem, mi mondjuk, hogy nem, nem, van több. Elégedetlen vagyok ezzel a magyarázattal. Elégedetlen vagyok azzal a magyarázattal, vagy a célal, amit a világ tesz elém, hogy csak gyűjts meg magad, magadnak élményt, tárgyakat, és, uh, és utána Hunyá szépen, és porá váljon megint. Mi mondjuk, hogy nem, nem, elégedett vagyok ezzel. És, és ti, felnőtt korban, tudod, felnőtt észre, ti mondtad, hogy nem, van több, és ti Istenhez uh, jöttetek. Ugye? Mert tudtok, hogy volt, um, hogy van. Több, mi, mint, hogy van valami benne, ami meg megemésztie a belsét. Van több, mint amit látok. Van több, amit tapasztalok. És utasítottatok a világ gondolkodását, és Istenhez fordultatok. Az, az hit. Van, van még egy, a, egy harmadik aspektus a hitról, amit akartam mondani, aminek két része van. És az, hogy uh, a hitnek van tartalom. Tudod, beszéltünk most, hogy, hogy uh, eh, tudom, mind, mindig fikázom ezt, no, ezt lehet mondani gyuri mindig, uh, mindig viccelek ezzel a dalral, hogy fel uh, I I hogy hiszek, hogy tudok repülni. Tudod, nem, nem, nem. A hitnek van egy tárgya. És a hit csak annyira erős, mint a tárgya. A hitünk Istenben van, de hitnek van tartalom is. Sokan hisznek Istenben, sőt, uh, Jakab írja az ő levelében, hogy a démonok is hisznek Istenben, tudják, hogy létezik, és rettegnek. Uh, vannak sok ember, én, én sok nem hívővel uh, beszélgetek, mert mindig kérdeznek, hogy ki vagyok, honnan jöttem, miért jöttem, ah, pásztor vagy, és hirtelen van egy lelki beszélgetés, Múlt héten volt egy, besz egy ilyen beszélgetésem. Igen, hiszem, hiszem, hogy, hogy van, van Isten. És ismered őt? Uh, hogy érted? <gül> <gül> Ugye? I uh, igen, hiszek, hogy van Isten, de ismered őt? Uh, nem tudom, hogy miről beszélsz. Né nézzük a, a versnek a a másik, ré... másik része. Azt mondja, hogy hinni kell, hogy ő létezik. Ez az egyik hitnek a tartalma. Hogy ő létezik. Sőt, úgy szeretnénk mondani, hogy ne csak, hogy ő létezik, de, de ő az, aki ő mondja magáról. Mert Isten bemutatkozott emberiséggel. Azt mondja, hogy hé! Hey, én vagyok Isten, és ilyen vagyok. Majd a biblia végén fogunk olvasni egy Zsoltárt, amiben le van írva, hogy milyen Isten? Ő milyen? Olvasunk a, a tíz parancsolatot mostanában, és mi gondoljunk nyugati észszel, hogy mi nem báványokat csináljunk, ugye? Mi betartjunk azt, azt, azt, azt, azt a parancsolatot. Mi nem boruljunk szobrok elé imádni. Milyen barber ember tudod, még mindig csinálja ezt. Mi, mi tudjunk, hogy ez csak fa, ez csak arany, ez csak bronz, ugye? De ha mondom, itt nyugati Európában, Észak-Amerikában mi faragjunk Isteneket nem fából, nem aranyból, nem bronzból. Miből? Szavakból ötletekből, filozófiákból, hányszor mondtad, hányszor hallottad, ha én lennék Isten. Isten nekem, Isten soha nem csinálna ilyet. Vigyázzunk! <gül> Vigyázzunk! Ne a, akítsünk Istent a mi képmásunkban. Pont fordítva, ugye, ő, ő teremtette minket az ő képmásában. Ne, ne faragjunk báványukat, hamis isteneket filozófiával, szavakkal, szép beszédekkel. Fontos hinni, hogy Isten létezik, és ő nem ilyen és olyan, <gül> nem tudod, ő, ő, nem a, a mi elképzelésünk a alatt létezik, vagy, vagy nem, nem, nem tőlünk függ, a mi elképzelésünk függ, ő létezik objektíven nélkülünk, és ő bemutatkozott, bemutatkozott velünk, és hinni kell, hogy ő az, aki mondta magáról. És másik tartom, a, a tartom, az, hogy, és ő jutalmaz azokat, akit ő, őt keresik. Én nagyon, nagyon szeretem ezt a kis kifejezést. na örülök, hogy ott van. Isten akar jutalmazni téged. A jutalom az egy szép szó, nem? Hasonló, mint egy kincs. Tudod, mint egy kisgyerek, van térkép, tudod, egy szigetek, meg minden, és itt van egy, egy fekete X, és itt... itt itt kell keresni a kincset, tudod? Menjük a fához, és jobbra három lépvisel, és így, és, és ott, ásunk. Kincs, jutalom, van jutalom. Neked, nekem. Azoknak, akik keresik őt. Hiszel Istenemel? Igen, hiszek Istenemel. Ismered őt? Hát, mit jelent? Lehetség? Lehet... Ó, hányszor ezt hallottam. Ha nem lehet Istent ismerni. Miért nem? Megértem, hogy az ő, az ő teljességben a, szerintem képtelenek vagyunk őt ismerni. Ugye? Ő magasabb, magasztusabb, ő bonyolultabb, ő komplexesebb, ő nagyobb. Igen, nem tudunk őt teljesen megérteni, de tudunk megérteni azt, amit ő megmutatott nekünk. És ő jutalmaz azokat, akik jönnek. És szerintem lehet másképpen figurázni ezt, ezt, ezt, ezt a kifejezést. Hinni kell, hogy, hogy Isten az, aki a, ő mondja magáról, és hogy ő teszi azokat, amit mondja. Mert ő már mondta, hogy aki jön hozzám, megbocsájtok. Jöjtek én hozzám, aki fáradtak. Fáradt, és én pihenést adok. Ő az azokat, akik őt keresik. Talán ez, ez, ez kicsit hosszú lesz. Lehet is együtt olvasni? Hangosan? Ez, ez a 103-as Zsoltárt. És mi fogunk látni ebben a Zsoltárban a leírás Istenről. És mi fogunk látni Istennek a cselekedeteit. Mit, mit tesz? Értünk. És én szeretek bátorítani titkát, hogy ne hidd mást Istenről. Hidd meg ezt! Híd, hogy ő ilyen, és ezt teszi. Jó? Hangosan? Együtt? Jó? Dávidé! Áldjad lelkem az, az Urat, az, az, urat, az szítség, egész íz, az, az ő nevét. Áldjad lelkem az, az Urat, és ne, ne feled el, el mennyit jót tett veled. veled. Ő, ő megbocsátja minden bűndet, meggyógyítja, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életed a sírtól, szeretettel zsírdalom a koronázmenek. Betölti javajba életedet, megújul hívságod, mint a sasé. Minden, minden elnyomta törvényesen és igazságosan bánik az az úr beismertette is újjait Mózesel, selegedeti iszállítjára. Irgalmas és kedves, az Úr, türelme türel, hosszú, szeretete, szeretete nagy, nem mellett végig, nem, fél, nem, fél, mind végig, nem, fél, nem tart arapja örökjé. Nem véd, szerint, válik szerint válik velünk, nem bűnyei szerint fizet nekünk. Mert amely magas van az ég föld fölött, olyan, olyan nagy szeretettel az is Istenfélők iránt. Amilyen, amilyen messze van napkeletű a olyan, olyan messzire vetett iránt békeinket. Amilyen hírdanas az, az apa fiaihoz, olyan hírdanas az, az, az, az Úr is Istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogy, hogy a nem részük rá, hogy, hogy holból hol lettünk. lettünk. Az, az, az ember napjai olyanok, mint a fő. Úgy igazik, mint a nézéig világa, A világra. Világra. Ha végig sököl a szél, vége van, még a helyet sem lehet mérs sem mérs mérs felismerni. De az, az Úr szeretett, hogy mindörökké az Isten is van, és igazságán még az unokáika is. Azokkal, akik megtartják szöveségét, és törődnek rendelkezéséig az, az Úr, az úr a minden állította fel a tónját, király hatalmával minden uralkodik. Álljátok az Urat, urat angyalai, ti hatalmas erejüket, akik teljesíti a, a parancsát és hallgattok a vára. Álljátok az Urat, kis segelget, szolgái, aggatának végighajtói. Ádélyát, áldjátok az ura, ti teremténei mindenütt, ahol gondolkodik. Áldjátok áldját, áldját, áldját, áldját, áldját, áldját, áldját, áldját az ura, lelkem az ura. Amen. Amen. Ilyen Istenünk van. Állulja. Állulja. Szóval, hogy... Had... Ó. Meg egy, még, egy, még egy fontos dolog van Oké, okay, kezd, kezdtünk, az, kezdtünk a, a, az elégedetlenséggel, ugye, és itt vagyunk Isten előtt. Az jó dolog. És talán van valaki itt, aki azt mondja, hogy én már me megértem, elégedetlen vagyok, de igazán nem vagyok ott Isten jelenlétében. Hadd mondjam, ezt, ez, egy, ez egy nagyon ismert, igves, romai 10-17. Hogy lehet abból az elegetetlenségből a hithez jutni? Szerintem itt van egy nagy fontos dolog. Romai 10.17. Azért a hit halásból van, a halás pedig Krisztus beszéde által. Mivel tölted a fejedet? Kápusztával. Akkor a reményed kápusztában lesz és nem fog érni sokat Fontos Isten igei emberei lenni itt a végén, itt a végén. Én, mint pásztorod, én, uh, én uh, megengedem, sőt, bátorítalak titeket. Legyetek elégedetlennek. Kell ott többes számban legyetek elégedetlenek a lelki életeddel. Az úr való kapcsolatodban. És ahogy mondtam az elén, nem mondom ezt kárhusztatásra. Én csak szeretnék fölébrezteni titeket. Ha öt év múlva, ha öt év múlva úgy úgy vagytok. Igen. Ha tíz év múlva nem ismered jobban az Urat, nem őt jobban, mint most, probléma. Sőt, ha egy hónap múlva, egy év múlva nem, nincs nagyobb hited benne, nincs nagyobb reményed benne, talán baj van. Talán kényelmeskedtél ezzel, hogy járok Isten tiszteletre néha, nem mint a törvényeskedő, történelmi egyházak egyházasok, sőt, én, én egy élő hitő gyülekezetben járok, és ezzel vagyok elégedett. Figyelj, ez, ez, ez nem, nem, ne, ne, legyetek elégedetlenek Isten való kapcsolatban. Kerest meg őt az ő ígében, az ő lelke által. Engedj talán nem kéne így mondani. Engedj, hogy az elégedetlenséged az elégedetlenséged vezet téged az Úrhoz. De inkább így mondanám. Vezest az elégedetlenségedet az Úrhoz. Érted? Ne kövest a szívedet, mert a szíved nem tudja az utat. Vezest a szívedet Víd magadal a szívedet az Úrhoz. Majd fog kelni a szívedet, nem mondom, hogy a szíved nem jó, de nem, nem szabad bízni benne. Követni a szívedet, az, az nem jó. Tudod, az elégedetlen szívedet víd az Úrhoz. Legyen reményed benne. A harmadik dolog, hogy ez valóban Hitté váljon benned, legyünk igei emberek. Olvasatok Isten igét, hit halás által, Krisztus beszéde által. óvasatok hallgassatok. Azért jövünk ide, nem azért, mert annyira bölcs vagyok, nem azért, mert nem vagyok keresztén, ha nem jöttök, azért. Mert aki gyakorlata van közösségben járni, gyakorlata van Isten íge tanítása alatt ülni és hallgatni, tudja, hogy ezáltal épül a hitünk. Legyünk Isten igei emberei. De hadd mondjam, tudod, ne tegy minden toást egy kosárban. Van az, egy, az egy szó szerint fordítás angolból. Tudod, ne gondolkodj el, hogy azért, mert vasárnap Matt, vagy Domó, vagy Ádám, vagy Ricsi, vagy Zsolti, vagy Béci fog Isten igét mondani nekem, hogy Isten ige ember vagyok. Ne, ne várj, hogy ettessünk titeket. Ne, ne várjátok, hogy ettesselek titeket. Kell tanulni, hogy kell a saját ebédjét, ebédedet Készíteni és fogyasztani. Fontos, hogy a kapcsolatod Isten a legyen. Nem az enyém. <tír> a tír. És a negyedik. Legyen ez hit benned. Bíz benned. Nem, nem fogsz őt látni, még nem hasz meg. Talán úgy fogsz meghalni sok kérdéssel. Tan ilyen filozofikus kérdésekkel, hogy vajon miért Uh, mi, vagy, vagy, hogyan teremtette Isten ezt a világot? Vagy miért így születem ebben a családban? Ebben a csonka családban? Tudod, miért, miért van ilyen problémák körülöttem? Miért meghalt az apukám fiatalon? Mi, miért? S, talán fogsz sírhoz menni ezekkel a kérdésekkel. Láthatatlan válaszok vannak. De engedj, hogy ez mind hitá váljon benned. bíz benne. Mert nélküle nem lehet tetszüleni Istennek. Nélküle te fogsz bízni a saját jóságodban. A saját jó cselekedetedben. Vagy, vagy fogsz csüggedni a saját rossz cselekedetében. Engedj, hogy hit legyen, és tetsző legyen Istenek, és hogy a hit legyen a szikra, ami fel, felgyújtja a kegyelmet benned. Azt a kegyelmet, az a nagyszerű ajándék, amit Isten adott neked. Hit remény nagyon fontos. És remélem, hogy ez bátorítás lesz nektek. Befejezésül ismétlem azt, amit hallottam tegnap este, Um, ez az a napon. Mire szomjazol? Szomjazol egyáltalán? Egy közelebi kapcsolatot Istene? Ő jutalmaz azokat, akik keres őt. Mire szomjazol? Egy nagyobb tévére? Ez nem fog kioltani a szomjadat. Mire szomjazol? Nagyobb házadra? Mint én? Én tudom, hogy ez csak több probléma lesz. Több költség. Mi? Többet kell paparítani. Igen. Ne, nem lesz jó vége. Tudom, ez, és ez nem fog, nem fog elegíteni a, a legmélyében. Mire vagy, vagy, vagy szomjas? Csak egy... A, egy, egy paprikás csirké? Csirkére? Ó, az nagyon finom. Tényleg, lecsó. Nagyon várom a lecsó szezonra. De, de meddig elégít a testemet? Egy pár órára? Ugye? és utána már vágyom csukira, <gül> kávéra. Mire, vagy, mire vagytok szomjas? Remélem, hogy szomjas Jézus. vagytok Jézusra. Ő az, aki mondta a szomarádtós asszonynak, hogy aki iszik abból a vízből, amit én meritek, az többé nem lesz szomjas. Mire vagytok szomjas? Élő vízre. élő vízre. élő vízre. Amit csak Jézusnél van. Engedj, hogy az az, az elégedetlenség motivál téged el lépést tenni Isten felé. Jézus, köszönöm, hogy, hogy ott van ez a kis a, kis kifejezés a, zsidókhoz itt levelében, hogy Te jutalmaz azokat, akik Téged keresnek. Uram, jutalmaz minket ma, mert ma Téged kerestünk ezen a helyen, dicsőítettünk Téged, magasztaltunk a ne Te nevedet. Uram, én szeretnék hogy holnap legyen bátorságunk, legyen annyi elégedetlenség a szívünkben, hogy leülünk, kikapcsolunk a telefonokat, meg egy számítógépet, meg egy tévét, meg minden, hogy téged keressünk. És kélek Uram, hogy akkor jutalmazd minket láthatatlan áldással. Jézus, köszönöm, hogy egy ilyen Istenünk van, aki türelmes és tele van szeretettel és igazsággal. Köszönöm, hogy nem bánsz velünk a bűneink alapján, de, de kidobtad a bűneinket annyira messze, mint a kelet-nyugattól. A Jézus, köszönöm, hogy ilyen Istenünk van. És Uram, kérlek, hogy legyen bennünk igazi hit, hogy megértsünk a Te akaratodat, hogy ismerjünk Téged, és hogy tudunk teljesíteni, vagy, vagy, vagy csinálni azokat a dolgokat, amit Te rendeltél számunkra, hogy tegyünk. Te dicsőségedre imádkoztunk, Uram. Amen. Köszönöm.